Jedna od osobina a, prve generacije jeste što su imali ilmu lijaqim, imali su ilmu lijaqim. Bili su potpunog ubjeđenja a, po pitanju a, gajb nevidivih stvari, po pitanju nevidivih stvari. Sve, o svemu onome što nas je naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, preniš, što nam je objasnio. O onome što će doći, o kaburskom životu, o, krab, o džennetu, džahennemu. Oni su potpunosti to vjerovali. Oni su potpunosti to, to vjerovali. Ja sam, nažalost, imao jedno ružno iskustvo gdje sam slušao naše klanjače koji kažu Bog zna imali išta posljednja smrti. Priznaje Boga, Bog zna, tašno je, Bog zna, ali znamo i mi. Ako kažemo Allah najbolje zna, ne znači da drugi ne znaju. Allah najbolje zna. Ajde, zna ima, de, definitivno. Da de i mi znamo, posljednja smrti ima. Garantujem ti da posljednja smrti ima. Ma ko se je od tamo vratio? Kaže, ko se od vratio? U Suri Bekare, gospodar Svjetova, na četiri mjesta govori o svorenjima koje je usmrtio, a zatim i je oživio. Znači, ima oni koji su se od vratili. Ima oni koji se od vratili. To što ja i ti nismo savrmenici tih ljudi, ne znači da to nije postojalo. Mi vjerujemo i u događaje prvog svjetskog rata i drugog svjetskog rata, iako ja nisam bio ni u prvom, ni u drugom svjetskom ratu. Vjerujem da se je desio, zato što mi je. Mnogobrana skupina ljudi prenijela o tim događajima. Veliki broj ljudi. Iz moje rodbine i oni koji nisu iz, iz moje rodbine. Da velika skupina ljudi koja mi je to prenijela, mene je ubijedila u to. Velika skupina ljudi nam prenosi da se je desilo oživljenje posljednje smrti. Velika skupina ljudi. Na kraj krajeva gospodar svjetova Kur'anu, u Suri Bekare, na četiri primjera navodi. Četiri primjera navodi, pa prvi primjer je čovjek koji je... E, Odnosno, prvo je, koji koje nalazimo, jeste krava u Benu Isra'ilu, koja je zaklata da bi dijelom njenog mesa udaren bio, ubijen kako bi progovorio da kaže ko je ubijica. Ko je ubica. I tretira sura Belkare prozvata, upravo zbog ovog događaja, oko krave. Pa kakva krava, pa šta krava, pa gdje krava, nisu htjeli da nisu bili raspoloženi da žrtvuju kravu kako bi došli do istine, pa su sebi mnogo, mnogo zakomplicirali. Na kraj su izuzetno velike svote e, morali novčane da izdvoje kako bi ostvarili sve one preduslove koje je gospodar Svjetova naredio da bi uspjelo to što se htjelo uspjeti. Pa kaže, zaklali su i dijelom tog mjesa njeno, njeno udarili su mrtvo koji je oživio i rekao, moj ubica je taj i taj i ponovno pa mrtav. Kuranski, a vajte, znači, govore, govore o tome. Zatim nalazimo... Uh, u suru al-bakar desto uh, 143. ajet gospodar svetova govori kaže o skupini ljudi koja se zapitala kaže kako će Allah sve ovo oživiti odnosno radi uh, problema koji su imali u svoje mjesto skupina ljudi kaže bilo je na hiljade bilo je na hiljade pogibli mjesta nadajući se da će pobjeći od od, od smrti pa kaže gospodar svetova je sve usmrtio a zatim je sve oživio Nije prona gdje ćeš biti, kad ti, živ, kad ti smrt dođe, uh, sustići će te. I govori, kaže, a bilo je na hiljade koje je usmrtio i koje je oživio, kako mi je pokazao kako gospodar svjetova oživljava. Uh, zatim govori se o čovjeku koji je provazit će pored sela, govori o kako će gospodar svjetova ovo oživjeti, pa je gospodar dao da... A, njegov magarac, posmatrao svoga magaraca koji je, je gospodar svetov oživio, usmrtio pa oživio i gledao je kako se kosti ispravljaju, kako se ponovno meso stvara, kako se oblaže, oblaže da bi se ubijedio. I nakon krajeva čak nalazimo da je Ibrahim, alaihissalam, upitao gospodara svetova na koji način će oživjeti, pa kaže zar sumljaš? Kaže, ne sumlja, međutim, e, nije isto onaj koji čuje onaj koji vidi. Znači, nije isto onaj koji čuje i onaj koji vidi. Uh, pa je gospodar Svjetova mu naredio da uzme četiri ptice i da ih uh, raskomada da na različita brda stavi, da ih pozove one će ti doći i one prilikom tog susrta imaju prilike u nebesima da, da gleda na nebesinje kako se sastaju i kako ponovno oživljavaju. Tako da gospodar Svjetova govori o tim, tim primjere. To je ilmu liqin i ilmu liqin koji bi trebao na posjetku kod nas da oživi da oživi, uh, da oživi uh, to ubjeđenje da će se to desiti. Da znači bez bes imalo da uživi to približanje da će se